Цілий день і цілісіньку нічку у замку йшла метушня, стояв шарварок, готувалися пильно до прийому найповажнішого і найяснішого гостя. Підміталося дворище, вивішувались розмаїті покраси, виставлялися квіти, ростини, а кухарі, після довгого спочиву, закотивши рукави, порались тепер коло потрав, всікли, товкли, смажили, крутили рожна і розводили ціле пекло у печах. Яся послано було до люхів старим ключником наточитись по чорнілих порослих мохом бочок старого венгерського і столітнього литовського меду. Не раз ясь ще хлопчиком бігав по тих темних довгих люхах, що розчахались на незлічимі і несходимі печери. Там він з Ядвігою бавився часами у піжмурки, і любо ж було у тім лабіринті підземнім гукнуть і прислухатись як розлягалась і переливалась луна, то зростаючим голосом, то стихаючи і гуляючи десь далеко-далеко. Розказували люди, що тим льохам і кінця краю немає, що їх для князів цілі покоління копали, і що вони простяглись під землею аж до Дністра. Я собі завжди хотілось допевнитись, чи то правда, і дійти до кінця. Але деякі печери були завалені глиною, та й моторошно було самому нишпорить під землею, де віялося відусіль холодною могильною ніччю. Тепер, плутаючись з дідом Віцентом по незнайомих ще переходах, я собі знову спала на думку, що добре було б і для його укоханої мрії вислідити всі печери до краю. В однім закутку здалося йому, що через навалену глину злегка пробивається світ. От, залишивши діда поратись коло литовського меду, він завернув назад до того заваленого закутка і розкопав трохи відтулену. Коли справді щілина прямувала до річки, бо вчувалось дзюркотіння води. Дід проте не дав йому досвідчитись у цій справі і покликав до себе. А панна Сливинська ще зранку не відступалася від князівни, настановляла її, як перед таким найвеличнішим, найяснішим гостем триматися як стоячи відповідати на його запитання, титулуючи його раз по раз найяснішим кролем, як до руки підходити, як кланятись і як відступатись, не повертаючись тилом. Усі ці настанови й накази наганяли на Єдвігу страхи, і її король ставався страшилом, перед яким усе мусило здриготом падати ниць. Князівну лише цікавило те, що на неї при тій науці приміряли, і многоцінні оздоби, і намиста яскраві огнисті, і серги. І наручя чудові, і розкішні коралі, і кунтуші суто злоті, оксамитні, єдвабні, оздоблені габликами, самоцвітами та діамантами. Усі ці убори примірялись, приганялись до ясної панянки. Ач, як ти вигналась, завважила стара панна. Майже й перешивати не треба, мов на князівну шито. — Ти тривай, не крутись, бо дай хоч додивитися пильно. — Зовсім геть доросла, хоч до шлюбу, — додала усміхаючись панна Сливинська. Ядвіга зайнялась немов ранок рожевий і зазирнула потаю дзеркало. Глянула і запишалася, їй було себе не пізнати. В пишнім, блискучому борі, в сяйві яскравих діамантів, променистих рубінів та смарагдів, у вилискуванні ясних перлів вона виглядала чарівною, не дівчиною навіть, а красунею царицею. Вилита покійна мати цариця, милувалась і няня своєю дитинкою, не вважаючи на примхи панника Зимири. Вона не згодилась, аби без її ока прибрали її викохану зіроньку ясну князівну. Доступно бачу її на останній уччі перед тим злощасним полюванням. Так, згоджувалась і стара панна, тільки князівна буде вищого росту, більша і цвітніша за небіжку. «Краще, краще, нема що й казати», — не тямилась від радощів няня. «Такої мальованої красуні нема другої на світі. От хоч сходіть цілий світ, коли знайдете другу таку красуню. Так я своєю старою головою наложити готова». «Що ти, няню?» — спалахнула полум'ям князівна від захвату і обвила бабусю руками. «Цо то єсть?» — покрикнула з гніву панна Казимира. «Треба вже забувати хлопські звички і пам'ятати свою високу поставу. Час уже залишити оці панібратства. Час і пора стати недосяжною, пишною, як вимагає ім'я, що ти носиш. Ім'я перших у королівстві князів Потоцьких». «Так, так, моє нікозеняточко», — додала княня. «Але панна відбила Ядвіга, то ж моя няня, я її кохаю як маму» це чи тобі ж не сором, — запалила ще більше стара панна, — рівняти якусь просту хамку до княгині?